פרק כ"ד ואברהם זקן, בא בימים, ואדוני בירך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי, והשביעך, אדוני אלוהי השמים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני.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 אשר אומר אליה, הטינה חדך ואשתה, ואמרה, שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע, כי עשית חסד עם אדוני. והיהו טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל, בן מלכה, אשת נחור, אחי אברהם. וחדה על שכמה. והנערה, טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה. ותרד העינה, ותמלא חדה ותעל. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר, הגמייני נא מעט מים מקדך. ותאמר, שתה אדוני, ותמהר, ותורד קדה על ידה, ותשקהו.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 כאשר כילו הגמלים לשתות, וייקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. ויאמר, בת מי את? הגידי נא לי, היש בית אביך מקום לנו ללין? ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה, אשר ילדה לנחורו. ותאמר אליו, גם תבן, גם מספוא רב עמנו, גם מקום ללון. ויכוד האיש, וישטחו לאדוני. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מאם אדוני. אנוכי, בדרך נחני אדוני, בית אחי אדוני. ותרוץ הנערה, ותגד לבית אמה.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 ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי, אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי, ואם לא יתנולח, והיית נקי מעלתי. ואבוא היום אל העין, ואומר, אדוני אלוהי אדוני אברהם, אם יש חנה מצליח דרכי, אשר אנוכי הולך עליה.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 וישתחו ארצה לאדוני. ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים. וייתן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. ויאכלו וישתו, הוא והאנשים אשר אמו. וילינו. ויקומו בבוקר, ויאמר שלחוני לאדוני. ויאמר אחיה ואמה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי, אדוני הצליח דרכי, שלחוני ואילך לאדוני. ויאמרו, נקרא לנערה, ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה, ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ותאמר, אלך.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 וייקח העבד את רבקה, ויילך. ויצחק בא מבו, באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לשוח בשדה, לפנות ערב. וישא עיניו, וירא, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל.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 וינחם יצחק אחרי אמו.